Visite os pobres e enfermos Pelo menos uma vez por semana Dedique algumas horas a consolar um coração aflito O consolo que você levar Mesmo com sacrifício de sua parte É a garantia de que está cumprindo um dever de cristão e de homem Não espere que o procurem para agir fraternalmente Amparando os fracos e confortando os tristes Nem pense que você está dando mais do que recebe quem consola um coração triste na realidade recebe muito mais do que dá trate com afabilidade a todos o vizinho que senta a seu lado na condução não é seu inimigo nem o seu concorrente Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo com palavras de incentivo e de coragem talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado desperte não deixe que a rotina arrase a sua vida execute sua tarefa com amor sempre renovado porque isso trará alegria a você mesmo a rotina cansa e corrói a alma desalenta e carcume o entusiasmo renove cada manhã seu armazenamento de alegria de viver ajude a todos e cumpra alegremente a sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho Afaste-se dos ambientes malsãos Evite as pessoas mal intencionadas No entanto, se sua presença puder melhorar Sem que com isso sofra sua alma Leve sua virtude mesmo ao antro do vício Mas faça como o sol Que ilumina e saneie o pântano Sem que seu raio de luz e calor dali se em lameado e fétido Seja você o espelho vivo de sua fé condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública não diga que no lugar deles faria melhor enquanto não pomos em ação real nossas forças não temos certeza do que são capazes talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles procure desculpar porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consolador. A saudação triste e acabrunhada podem instilar veneno num coração alegre. Derrame alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre.